Eu quero ir embora. Eu quero dar fora. Quero homens de cinza e gravata, de mãos dadas porque é feriado, e o Banco Central com o um impostômetro na Praça da Sé fechou. Faxineiras dançando nas varandas de Genópolis. Meninos de canela russa empinando pipo e fazendo gol às cinco e meia. Te quero no sol do Rio de Janeiro laranja, morrendo de bela perdida na Marginal, por engavetamento da semana que não teve quarta. Quero medo de entrar no chuveiro gelado no inverno coisa trivial para você que mora comigo. Não que a gente more junto, mas sobre o seu céu corre o meu caminho correm as minhas integrações e tropeças em paralelepípedos amarelinhos. Quero o alívio de passar o carandiru e sentir a energia clarear. O fim de semana emendado e em um buraco no peito que se chama ansiedade pelos encontros. Uma parada nas linhas pra eu trombar você e você e você e você, você, com uma cara de cansaço e o fone estourando em paz interior. Seja de paz, malandragem. Quero uou! Wow. E o calor que perpassa a coluna quando os meus choques atingem o seu peito. Eu sou o plural, morando num plural de catracas. Sou gente afobada e afogada na fuligem e sufoco das seis. Se eu atrasar, é culpa minha sim, mas também não é. Eu quero as suas histórias de existir e se integrar. Eu quero saber de sinais da CPTM de... Diminua a frequência. Eu quero gritar. Puta que pariu, como eu quero gritar, deitar no chão e debater como peixe fora d'água. Quero parar os relógios e implorar que o tempo passe sem pesar. Quero que esse tempo te trague. Me trague. E que não seja um camel amarelo, porque isso é caro. Mas quiser pode. Quero a sua reação depois das provas e quando seu salário acaba. Quero te mostrar porque eu gosto de luzes e porque o brasa é tão bonito e tão feio. Moro num lugar estranho. Talvez você conheça. E quero conhecer suas histórias. Então, quais são? Ladies and gentlemen, I like to know. Are you ready for star time? Okay, well let me kind of move these things around here, you know. Ladies and gentlemen, I don't know what this is coming down through the audience, but look like just came out of the basement. You know Uma frase no fim do filme. E dentre os vários mergulhos internos que foram necessários para chegar nesse processo de imersão, eu encontrei vários mapas sensoriais. Faz muito sentido eu falar de mapas, uma vez que eu moro numa metrópole. Independentemente de onde você esteja, algo me liga a você. Algum mapa, algum sensor me liga até você. Nós somos diáspora. E mesmo que existam laços invisíveis, eles ainda perpassam e delimitam a nossa territorialidade. Laços são mapas mesmo que invisíveis e aqui, predominantemente, eles são musicais. Que me ligam a você, que te ligam a outras pessoas, que se ligam a mim, que te ligam ao mundo inteiro. Nós somos a expressão da filosofia Ubuntu, digamos assim. E a partir disso, contemos potencial e executamos potência, sendo um corpo negro advindo de processos de dissipação populacional ou ainda de genocídio. Você está aí me escutando? Já é resistência. E eu me ligo a você através de tantos processos identitários, seja por meio da estética, das ideias, da música, da poesia, da vida, do que eu desperto em você. São pequenas fagulhas, e tá tudo no seu nome. De nada vale essa ideia ser trocada se não tiver com quem trocar. De nada vale um sem ter o outro. E não existe podcast sem você. Por mais que eu que esteja falando. Existe uma universalidade de temas problemáticas e questionamentos... Que se ligam e se torna uma coisa só. E existe uma universalidade de caminhos e vias energéticas que fazem com que as nossas ideias se liguem. E que seu ouvido seja um lugar. Obrigado por me fazer chegar até aí. E obrigado por ter sua mente, coração, braços, todos abertos para mim. Se as nossas cabeças são lugares, então juntos nós somos cidades e formamos caminhos que nos ligamos uns aos outros. Então segue sua rotina, já que não deve nada pra ninguém. Que Deus ajude quem corre atrás, não quem fala que faz. Quem faz acontecer. Faz pra merecer a saúde e o lazer. Mau prazer em fazer esse som pra você. Que você continue existindo e executando sua potência. Continue fazendo sua arte, escrevendo suas coisas. arte tem seus sacrifícios, mas não se deixe contaminar. Por mais que o ambiente seja cinza, que seja concreto. Não se deixe endurecer. Fique de pé por aqueles que foram jogados no chão do seu lugar. Erga sua voz por aqueles que foram calados para te silenciar. Exista com a potência de Marielle Franco e não deixe que a luta dela, nem que a sua, seja em vão. Não ocupe a cidade como se fosse um pombo. Esse conselho nem é meu, é do Tiago El Ninho. Mas vale a pena contar. Você vive num conflito urbano traçado violentamente por causa e desordem. Alguma coisa tem que emergir dessa bagunça. E eu não estou te pedindo para ser o próximo Basquiat. Apesar da comparação entre as metrópoles atuais e Nova York nos anos 70 ser claramente parecida com toda essa atmosfera e a falta de planejamento urbano, eu ainda sinto estou pedindo para você resgatar sua essência e suas raízes. O mundo te engole quando você menos percebe e ser maior que isso às vezes é o grande sacrifício. Ser maior que todo os estereótipo que te ronda Ser maior que a segregação socioespacial que te impede de chegar nos lugares que você precisa Ser maior que as dificuldades Ser maior do que você acha que consegue E é por isso que te falo dos mapas sensoriais O que te faz querer sair de casa O que te dá noção de pertencimento, o que faz seus olhos brilhar O que te dá memórias afetivas O que te faz querer ser uma pessoa melhor O que te engole Mas te engole de um jeito bom. Quais são os seus mergulhos internos? Esse é o meu. E se você tá aqui até agora, é porque faz algum sentido. O que faz sentido pra você? Eu quero te trombar no metrô. Te trombar no trem. Te trombar em qualquer quebrada por aí. Parar e sentar pra conversar sobre música. Te perguntar o que você acha da nova escola do rap. Eu quero que você crie a nova escola do rap. Eu quero que você seja um novo produtor musical. seja o próximo condizila. Quem olha pra fora sonha. Agora quem olha pra dentro, acorda. Eu quero que você acorde e saia na rua ostentando seu potencial. Oceitando o que você veio pra mostrar. Já diria que a mal sucesso a caminhada não é linha de chegada. E eu quero que você traça seus caminhos por onde quer que seja. Que você chegue nas suas cidades. Que você faça as suas cidades quantas conexões forem possíveis. E eu falo, eu quero que você faça porque eu acredito em você. Se você parou 15 minutos pra escutar isso aqui... Já vale um potencial gigante e a gente tem que transferir um para o outro. Existem muitas barreiras além de 16 reais que é o direito de ir e vir além de muros concretos, muitos quilômetros, um centro da cidade inalcançável e linhas de trens sucateadas. Existe muito além de uma população encarcerada, de uma população em estado de genocídio, existe muito além de uma lenha de drogas. Existe muito além de um assassinatos da Marielle Franco. Existiu um muito além de mim e de você. Existem muitos entraves, mas existem portas. E eu quero que você entre, chutando esse pé na porta. Não tem que mais pedir. Você só tem que ir. Como é que você quer ir? Me viro com um o que tenho Dou um trampo no engenho Do meu próprio pensamento Garantia de aumento Redenção e lamento Não sou de LA Nem vou pagar de Five Boro Chico Racionais tão jovem de DJ Malboro Não repito rima ideia Nem levada que nem louro Não tenho patrocínio Da firma Bagu de touro. Gosto de sombringo De domingo a domingo Mas a gente é mendigo Só por isso xingo Que é o mercado que eles têm Bingo Ser macaco Brasil hein? Me vingo Cuspindo minhas palavras de ataque Eu sigo E não consigo aceitar qualquer tipo de grade Eu gosto de fluir, estiluando a quem invade